Det noteras ett världsrekord inom flyget. Den svenska flygaren Greve Carl Gustaf von Rosen, som är chef för det etiopiska flygvapnet, genomför den 10 maj en leveransflygning non-stop från Stockholm till Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Planet, en tresitsig Saab Safir, har köpts av det etiopiska flygvapnet. Flygsträckan är 6220 km och flygningen tar knappt 31 timmar. Det räknas alltså som världsrekord. Tio timmar i ren blindflygning då från Rosen råkar ut för både Medelhavets dimma och sandstormar över Libyen i Afrika. Här började en ganska besvärlig flygning. Jag tror nästan den besvärligaste jag har haft. I den lilla maskinen fick jag sitta trångt som det var. Och jag hade någon 40 graders temperatur i förra rummet. Mina reservoljetankar ligger nämligen inne i förarrummet och de var 95 grader varma. Tio timmar i sträck såg jag ingenting. Maskinen eh, gungade och kastades hit och dit hela tiden i sandstormen. Och framåt ett, två tiden på natten kände jag mig ganska slut. Jag hade funnit med mig men jag beslut att inte ta den om jag kunde undvika den. Och det räckte med en kopp kaffe då och då att få huvudet så pass klart att jag kunde fortsätta flygningen. Jag var så trött ibland att instrumenten liksom rörde sig framför mig i olika riktningar och man såg prickar på instrumentbredan. Och det var ganska otrevligt. Karl Gustaf von Rosen får senare under året av KSAK, Kungliga Svenska r för tjänstmedaljen i guld med vingar. Normannen Thor Hejedal når den 12 augusti Polynesien med sin flotte Kontiki byggd av balsaträ. Hejedal och hans fem kamrater på flotten, bland dem svensken Bengt Danielsson, har sedan starten den 28 april utanför Peru seglat med strömmarna tvärs över Stilla Havet. Hejedal vill med den här expeditionen bevisa sin teori om att Polynesierna härstammar från Sydamerika, men den teorin förkastas av den etablerade vetenskapen. Kriget har gjort det omöjligt, men nu är de på väg. Under en sommardag är det fest i Göteborg. Svenska Amerikalinjens kryssningsfartyg Gripsholm kommer till stan med många svenska amerikaner som ska besöka det gamla landet. Och här hemma i Sverige har många väntat länge på att träffa sina släktingar. Så länge att de inte ens vet om de känner igen varandra. Men ett fotografi från förr är ofta lösningen på problemet.